مخترم عوردن کوو دا شیح محمد طویر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جو پسنون نیسو تریسی کشوید جو دید ملای دو پتیاس ساتی سنت کیسل این سیریز مرکل دکار نمبر تیس عبد الرحمت تازان از دی من چوک جنگیر را سوالی پوکرائی نمبر زیرو اوما د ب نو اعل چې په کله ماه چې نات ل کله چې علاف په مانا د مع شي کله چېجرګ کوي د قلو مرګو سره و ګورمون غې سره روغ کي وره تا سره او کله چې مانا د ب شي نوه ااض خل کله چې ځان د شي هغوی سره نوهغې ته وي اسنه چې بهمونږ ستا ش شي انما نحن مستاجون یقینا اوی پرټوکاو مستاجون جمله اسميه اده کې ممالغه او تاکید ده altitude amanna rego اته جمله اسميه نو अदर ते جمله اسميه تاکیدن راغلا وړ زمون کار ټوټو ټوټو کی وی معنا ده او د واخی خبرو دغې خونځي د قران دا کمال دې د حالت تعبیر کوي دا هر حالت تعبیر قران پر خلاصه دا کیږي چې سریته مجسم کوي دغه کتاب دی امنا پهخلي وي او مستاج اون جمله یې میرا موږ همیشا هرې سره دا کار کوو الله یصادبون دې توې تګنيز لفظ دما صب قراره او معنا غنی دته وی مثال یعنی هغه مصادیق او وی قران هم مثال دی لفظ معنا ستنه راغی معنا دان نه دا آل تکي ي استادې او مرادfileToolfileTool دې زاته او دلته الله ي استاد يو معنا تي دي دته دوی سزا با الله کوي او به هم سزا دې توغ ور کې نه ینه چا چې حق پرسته پورټو کې وکړي مغلب الله تعالی او قرآن ذکر کوي چې همیشه پړا باطل پرستو حق پرسته پورټو کوي په سورته ساتګ غادي چې کله چې انم کوي شي نو دوی به یرم يره موږ ټوکی یو ډېرې کولی اغه نن دوزه وقالو مالالا تجارن مالانا داغ علی جان سلیم حیدر کیمو سلیم نیلو سننا نعوذهم من الاشعر چې موږ غوښته بشریان شاریان وینم جهنم کې غوي او اذا مرو بهم یتا غامځو کله کې دایې د مسلمانانو باندې بچي رېدو نو سږی بیووالې پوندی بیووالې ټو کې مخې بیوکو د منافقان او کارو ټو اور قران زہے پزای دے تعبیر کر دے کہ اللہ صدا د ټو کوور کی دیتا اللہ یسہ دموم و یمدو مدے مدو په معنا دی یوم دی مهلت ورکی دی اللہ ام مدے یمدو په معنا د پرهودلو یمدوهم پیری دی درا یمدوهم مهلت ورکی دی دنیا کې او مدے مدو په معنا یزیدو رعزیز یزیدو هم خدای دغس دیلر زیعتی یمدن فی تو یعنیم زیعتی دیلرہ پسر کشای دیلی کے یعمون دعا ربای دعا کمال دے چکل حرف سقیل شی نمانا کی شکر را ہو او آج چک حرف خفیل شی نمانا کی خفت را ہو جی دعا دور فشیہ جبایا لکا فس افض او قص قضایو لفظه فص یو ټکیږي فص معنی ما ټول شه درامت نوparagraph کې دی تفصل په دې ځای کې څه كنل کې دي ته وایي فص دا قضایو کې دی د لارې ذاتی کې دی ته وایي زیات کی فض نو اسمانه بدلول ځکه ټکی نه زیات کی کله چې بلکې قض نو چې چن ذره ذره نیس دا عین می می یې یې دا مسهلونه نرمه نو عمي وای د سترګو روانه کله چې دا وي خورو خیال کیته وو ته دغه پدای نه هې کهم کا نو اوس ضرور رونداله عام हسته کوي زړی مفسرین کله معنا کوي خلک زکه زړی روندې نو ده نو پوئی دی پا حقا و بزاتل لکه سنکی دنو نو پوئی دی پتورو پس پین نو عم حوائی ضربان اشتبار آنا نو ضرب کے دی حق باتل شک نشی بولی ده صحی و غلط یا مرحول ده نه نلی یعنی ضرب گڑ ورش و مجتبی شر او دا مانه ده مردن کو اپ شی قلوب این چې قرآن کی یو حالت تعبير په مختلف انداز سره کوي مثال په دې کې ووایي چې دا بل حالت بیان کوي حالانکه هردا غیره قرآن تعبیر کوي په مؤثر یو تعبیر یې کوفي قلوب همت عندهم بل تعبیرونو کو یامنون یو کې استوارا غلدا اداو قرآن د بلاغت او د اجازه کې یم یامنون دئ دي پریشان دئ دي راندو فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور استوری تهکید دادا دغه استوری نه دی نه ولكن تعمل القلوب التي في الصدور رېږوندو هغه تعبیر پام سره وکړه دغې عقلت غوایې کې ضلالت ايش او اختارو زکه موږ معنا تزمین کړی دا ازمته او قصول کې دته جوړ مانا ځکه چې واخلې نو پایې چې د هيڅې ته یو د راګې په بدل کې شی ور کړی بلد دا غا شی پسند کړ نو کله چې د احسام ته نو په بدل مې ور کړ د 800 rupay قصمه ور کړې چې دې غیر احسام ته متوجې شې نو مانا په مخ کې ور آیات الله سمنن کړې سمانا غره ته پامل تو نفاظ د قرآن دنیا لگا لگا دنیا غرق را قرآن او نخو قرآن بیان نکو اشترو بی آیات سمنن قلیلاً پو قرآن عمل نکو او غلق دنیا واقصتا التا منا پسند کول اختار دیجن اشترو منا اختارو دا اغجوب منا تزمینی کم اولایت اللذین اشترو دلالت بلودا دا جنل له خداله دا پصره ته فاته چې تعالوستی زالیم حضرت فاته چې ولسټیو هي دنه صراط المستقیم دارنګ المتقین سر دکلام تعالی ورایته په بدر قران کې الہ اما نورږه نو سودمن مې خوه توذایګری تجارت رزکا تجارت لندین تاوي یعنی دار لین یعنی که اوکو محمد صلی اللہ علیه کلام نواوخته اگر در حق نواوخته نصود منشو تجارت دی اچره بنید دی دار مندن کی ما کانو استمراض آگا کدی پدی احمد روانوی نچره هدایت نشیدی که ما کانو محتجین اذا کانو شیادل فیر چره با دی دار انموی سو چه در توبر ندب کلی ما نید دار منافق و دغس اتیاره کی زی زی زی شاخر لحقی بخشوزی بنی استمرار ما نا اللہ منزن کی کدے آمد روالی نو اچھرے فائدہ بونن مونی کلا اُس مثال ہوئی مثلہ صفت کدے کافرانو پا کفر کے او صفت کائے محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاورت قرآن او خو او دے کافرانو کفر او دای پا اخفر کبر کے د شنید انہا دای صفا مثلوم او کاف مثل پا معنی دا حالت پی او مثل پا معنی دا صفتهم را جی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَى خُرَای لَذَا صفت بُلنده مَنَا دا را دانت دا خرائی مثل شیاغا مثلوم لوئی دا دا خرائی صفت دیر لوئی دا دا خرائی حالت دیر لوئی دا دې تعجيب دغه دياتې موږ سره دی نو میثل په معنا د حالت مثلا حالت کافرانو په دې خپل کوبر کې اوقاس تشبيه ده او کله چې میثل په معنا تشبيه شي نو قافو دي کی شي مثلا هم مثال دي تشبيه دی نو قاف دي کی نو سفر دي کی کلام کې زیاته علم نه یا کاف لتاکید بشی و تاسیر سولا سو من التاکید نو در نسل مانا موت صفت او کاف مانا اکراماتش بی صفت تا پشان داری خلقو دی مانای داشت او استوق دار پا مانا در وقدر دی زکا سین او تی پا کلام در عربو که در تقریب را دی تقریب یفعلوا ذا سر بو اوتی زید اسا او يفعلوا زن چوبی تي. او کل سین اوتی نپار تا کید راضی سیفعلوا قما قبیس معنی باب تفیل کې ذکا باب تفیل راضی د پار د مرتن لګلګ کول لګلګ کول او باب انفعال دانګ تفاعل دا پار د مرتن راضی قطعتو یوزل میبل کو معنای دایشو باب تفاول هغه د فطم تاعسې او باب سفیل لجلج میبل کو او فن قطا باب انحيال اثر قبول کو او دا مانا پا کی بزه ان شاء الله کوم وقل لمن الله موسی سر معنا څو خبره شورو کې الله موسی سره فور او تکلیما باب تعلیل وروړي یعنی دا قبلی بیامی شکولی و صلی اللہ او تکلیماً مصدر الارب دا قدر ایچی مصدر مندی تاکیدیو چی ندو فائده ایتایی یو ایسال د فیل فائل ته بنفسی دا رئی تو زیدن دا مانا دا ما زیدوالیو نو دا احتمالا دی که ما عمر تا بیوها دا مانا دی که خلا میوئی کلی تتوائی ضرب تو زربان نو اوس دا مانا جو ما خلطا کلیتا او دا مانا شده چه خمی واله هسته تاکید امراده دا دا مفولی مطلق چې کلپ په باب کی راجیم دا مانا کئی زمانگ دا مل سرسی آقای وید اول کوئی ذکره نلید او چه ذای که نداغی اجرا بیردید دا نگور چه ذلتای که کم باب قرآن مستعمل کرده او دا مانا سنگو کم رمبیشتی ده او ګور نو پلاسی ده و تا چې نن دې نو وګورم یې نه کې ځانته نو قران استاو قدا سینته د پار له تاکید لکه غسرې خور بلکی او دلته کې اجماع دی اجماع ثمانه و ہونا رجال قائدون اده غلطه سینه اسي سینته د پار تاکید دي با د خلقو د پار د استعمال ضروري قومانه سین نه ده بل بکیوری اللہ محمد صلی اللہ قرآن میں دے ویلے زلدہ کے معنی نسوی اگر چی بعد مفیصلین اکڑی رہا فلمہ ازاد نوار کلا کی روخانشی سش روخانشی ما آلو چارچا پیرد دو دا غصرے کی ناس تے وحونا رجالن قائدون زلد طریق اگر غلطه سړي ناشتو لار نو کله چې سړي ور بلک او ځنه چارچا پیرا علاقه ورو خان شو فلم ينتفلو وقانا هنا رجال قائدون جل الطريق فلم ينتفلو غلطه سړي ناشتو لار ته نو ديفه د رڼا وانه وسته رب الله بنورين بوت الله لارنه فلم ما ذات چروخ امن شو زه هغه بل لاو بنورین بوتلارلارنه زه که زهابا متایج به سر نو زهابا معنا مفون نو وادي زهابا زيدون زيد نار او که کلا وای زهابا به زیدین معنا سه امر د زید بوتو دا معنا زهابا امرن به زیدین سمانا بوت عمر زید زرا او دبه معنى تعجید اذا بنا چه اروان شا عمر دا زید سارا نا اغمانا تعجید دادا زحابا عمرن بزیدن لا عمر دا زید سارا بوت عمر دا زید مانا زحابا اللہ جنورهم بوت لا اللہ اغرنا دا, دا دینا دیتا او رنان شوی و نارهم نده ویلی او خفاچشن دور ورنان لرات مانا دا اگرانہ کیغه فائدہ منو نه دا سم متفرق کی ایمان را له به کفر کو الله ته ایمان نه نه بوتل مرتضى مکه امنوي ذکر روس ماته کان سره لګم دارو سره لګي یا کافر سره لګي کما کې نبی اسلام قرآن بیان کړ او له خلکو د قرآن متمتي نشو الله ته نه نه بوتل یا منافقانو سره دې به ایمان دار او ایمان نه بعد دوی کفری نو الله تلنا ایمان بوتلا او تیارې پکه هرا وسره چې د منافقانو تشبیه وکي صاحب النار سره نو معنی دا ده چې داوا د ایماني مشابه کړو نو سره او عذاب مشابه کړو دې چاري سره منافقنا نهغنا للا چې دنیا کې ځان خاص ک ف ایمان تلال. او خدان خ ک دنیا کې د مسلمانان نو تلیف نه او چې کله آخر ته شو نوغنا او سره غمان اوور سرهنو دی دنیا کې اوقرران کې د ک کوئ سره چې حجد کې حدیث ک را چ کله په سره روان شي نو سره بردنانی نو دې مومنان ته چې کوي چې ووب مومنان قدرېږي چې مون تاسن له نرنا واغلو نو مومنان نو ته وي چې ودارنه په دروسن راغلي و نو تاسو اگر نه دنیا کې پرخلوه دارنه لاشي اخر دنیا ته او دا رنا چې څوک رايي نو د دنیا نه مړاري نو تاسو دنیا کې رڼا پرخلوه يقولون انظرنا نقدر اسم النوركم آية 3 جار لسم يوم يقولون منافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نقدر اسم النوركم لقون دي قدره كئي منتا انظروا نقدر اسم النوركم جساسون رناوا خلو اقصر ايمان اشتر ايمان رنا را فلرجوا علىكم دغه ولې شي دایتا فرشته بووی مؤمنان دوی پیلار جوړ ورا کوه واپس لار شي دنیا ته خپل تمې سونو را رارنال تنوړلای ولټو يرنا دارنګي مثال د منافقان شي نو معنی دا شو زهب الله بنوري دنیا کې خدای بکشه او په ایمان او اخر کې ته ایمان رنه الله معنی دا اگر نه چوا اغه تنه لا یا دوی زمو مننه نو چې کافر سره چې کافرین نایمان دنیا کې نه ځانته مومن وي لیکن کله چې دې کافر سره نو د کافر په وجه سره اگر نه لره نو مثال دغور سره لګي اول من کافر سره لګو چکلا دا منګلوش خپل خدای دې درا پته وروګی نیسته دا څنګه زایری اور کیور ته بدل شو اغینه رڼا لړه مدینه ته هغه زایری رڼا تلوا تیار کې پات دینه اوس یې شینېږي ثم بوکمنوميون دا دریس وتون دی نوروالې شو پوغونو ته دی مووالې شو پوقلې ته دی امهوروالې شو تورو ته دی ثم کانوشو بک منگونگیان هومیونران دو ظایری ذکر کرو نو ظایری دونگوال ازر ختم اللہ و مې مکہ ذکر کرو موقع بیان کرو دو کافرانو ختم اللہ و علا نو دلت ختم پاہ ظایری اسپاپ ذکر دا علم اسپاپ چی دی یا لی دلی یا تکل په پای دلی علم پا دیرا نو دئلم اسباب بند بنښو مزلوت شو د هدايت اسباب دينه مزلوت شو به فارم نو په دې مورواله شه ده دا انګون دي دئني کی او ارګین کی ګونګان دي یلني کی په دې نو پوي دې شي نو لاي هرګو چې لاسه ministre پین نيشته نو لار ولس شي نو جون معنا د ختم قلبه وکړه ده دک گناه دنه چاپیره شو ناغا اسپاق د هدایتی اولا طول صلب کرو اغا طول اتنه ختم کرو فهم ناجون او د پار ده تنویره یا ده نوامیسال یا ده یا ده پار د شک تار مخاطب شک ده چه ده نوامیسال اولا انکه ده یا ده پار ده تخیر مخاطب غره دی <coughs> مختار دې خدای مثالونو لري زداونو ابهام بعضي د دې مثالونو د کړه كثير شو اباذه د دې مثال لپاره دي د راضی کله قرآن کې و راضی سوره مریم کې به ان شاء الله زخیم کې کله وو په معنا د اوشي ادا بوله سوجي دوالي سیبای خپل کتاب کې دغه نقل کوي سیبای چې کله دلیل نیسي نو اشاعت جایه کې نيسي دا مانا منځکه کوونو هات چارو بمدا شي وايي شیبهه دا راځي د مزادنی کتاب د قصایي کتاب هغه کتابونه شه په افسوس دالي ګولین ګورین نه نو هغه په دې پیګینه هغه ولا سوي دولي په دې ځنه شارې ستري چې او وو پريوبل باندې راضي ابو لا سوي دولي یو هه امر استاد ته ایا یحیی ابن عامر د خلیل دی ده, ده. او خلیل سیبوی استاد دی سیبوی نه هو ذکروا د خلیل نه او خلیل ذکروا د یحیی ابن عامر نه او غزه ذکروا د ابو لسد دوالین او ابو لسد دوال ذکروا د سقایله حضرتی نبی الله تعالی اللهم اگر چې ابو لسد دوال د خلق رافي وی وي یعنی د علی اوره کئ په اسمان باندې دا خود محدثین کوم دا خبره و فذیبان جو قال شو چہ علی بہتر ہے کہ عثمان فضاض کو فرنے دے البت تنقیز دا تنقیز علی ما کو فر دے نو بولا سو تنقیز نہ کو بلکہ غد علی فضیلت ذکا اور شو او خلق باغ لدان ور کو چہ گورو سلویت علی دے مر جو شو ترا بولا شانتی یقول الارذنون بنو قشیرین دیوان الدهر ما تنسی عليا رجل بلی کو شیر ما تا وای دو تیر شو تا دیر نکا بنو امن النبي واقربوه احب الناس كلهم اليا زي سنير كم ده حضرت تترزيو زمیو او ما تدل خوږ دي وینک حبهم وژدان او سه وو ولا سوفمختين ان كان کدا خبر رسید علی مینا کدا حق سره رسیدل او کدا نیم کو کو خنین پدې کې و هغه ذکر کړکړې په مان نه راخاو اسی به په خپل کتاب کې داغه استشهادات ټول نیکل کړی کل کل او په مان نه دا و راشي مزلته کې وایي دا دواره مثله ته ورې شي لکه ما حضرتینو صلی الله علیه و سلم اغیات سره ارسلنا الامه تعالی کنه عزیزون او کسی بیل یا پشاند باراند برنان در قرآن تشبیح دی دو چیزی نو سر زیاد نار سرا او بو سرا لگا پا دوارو که خیرم شده شرم نار که خیرم شده رنا اپا خواله اش شرم شده صغول او بو چه خیرم شده سراب کول او جامعی صاف کول او شرم شده رو بیدل قرآن دادوارو مستمل کری پا دوارو مانو و مينو د پاره اوغو سبب د ازادي ذکر کړي دا ي فرعان نه پاره سبب د ازاد ذکر کړي اجان ميا لهور سبب د ازاد ذکر کړي عقل د خير ذکر کړي صيبن ماناتو دل يا له کباران چوي د برانا من سما دته وي تنکين अरे بای کدا کمال ده يولا ف د پاره تنکين ذکر کړي تنکين سمانا یعنی ان دمانہ پر دین مخاطب کیت لگا کول سمس بار دا باران خاصم دا بران نه او منہ سمائے کی تمکین کو ان دمانہ ایک لگا قرآن کے بعد الفاظ عظیم کی تمکین لگا س ان لا کامل الفاظ ولكن تعمل قلوب لطیف الصدور او داف الصدور تمکین دے ولكن تعمل قلوب قلوب خاصم کو سین وفی السدور تمکین مانای قبل بودتا کرتا روند دی غرر ستا پسینا کم رفت روت تے نغرر رون دی روند دی مانای داشتا دیتا تمکین ولیکن تعمل قلوب اللتی السدور دارنگی من السماء تمکین دے زیادت ندے اپا دیکھت تیری گرگوڑ اپر بگری گرگوڑ دا گلائی را دن گرگوڑ اپر دا سینه په دې کې مثال دې په شان دې په شان دې او خلکو دې مثلاهم کما سره الذين في في صيب من السماء صفات دې خلکو په شان دې او خلکو دې چې یې کې يا اول التميذ ذکره په مثالې اصل کې سيوب معنی توشي اصل دې شي صبا یو سوبو فیلله میدان دبرنی یعنی دبرنه تیز روان دي او تشبيه کړي د منافقانو چې دا منافق خپل عمل کے حیران دي څنګه حیران دي د کاغا سړې کې باران کې ناشته او په باران کې جړ ګړوند دي تندروند دي چیرې دي نو زه حیران نه کېږم کم تلاش نو ځینې شي نو دې خپل بچاګ پرداکار کوي دا یو یمناف هران دي نو دې په اونۍ ځدان پس نو کله وې مؤمنه ما کله وې کله یو کار کوي کله بل کار کوي یا جنونا اسواګم اګر غړې غوته خلې اصحاب اسبا اسبا گتت ہوئی اکلا اسبا مانا طاقت تے لکہ بخاری کی راہی حدیث کے کہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ با اسمان از مکا یجر السماع والارض کی اسبائیں تو دے سماعنا پا گتب اینو لی گتب کنہید پوتنا را لکہ اوسری تیتو آئے چلو یعنی دست برربانی ہو چلو قلد اسبانا مراد تا خطا غستشی تا حدیث بغایی منام تا خط تے اسمان او تو زمکا ٹول دا اللہ پا تا خط ببارنی مدیشنی او دا غیر تاویر یعنی پا گوتا معاملی قوت بانده دو لکاو ایتا دو ماہ دا گوتے اصواب آهم اسبا گوتا مراد تے نا بے گوتے نا دلتا کئی بندو نلی کو گوتا ایتولا ذکر کرده دا تا پار ازتا کی جو گوتے او دې لپاره مینه ثوايتي د بې کوونو د ځان د ګړګورنا چمن نشم چې را وګونو با مته باور کوم نو ځی بناورم نو چې ناوم نو په ما و څنګه را نشم او سترګې په ټیکړې دي چې ګلای نیوینم نو په خپل له غوڼه په دې بابت شي دا به چې دوږه مطلب دا زه خپل احکام بیان کړی دي منافق پاره کې سستی کوي زبان کې زما د ګورو ما هغه کمزور ما زما یا ته نطاجت له کومه هره سو مجبوری منه اجت نې ده نو په دې مجبوری ته وته خلاص شي د په رازاب نه چې تا ته مجبور کړی دي ځان دې غل کړې مانادا چې په دې مجبوری ته نشي خلاصې دي هغه را ته یلنه الله راګرهونکي دي کافرون را تک قافری قریبری او ددا یم مان نه دا دا تک او نو تچ ال قافری نو الله باندې وال قهر کې راستی یا قادر بر کوی اقفار صارم کایبرا بریکنا کی واخري نظر ده دی یی پلک دوی شي اره پثر بقرای تا نظر دی مطلب سو کم منافقان واپس نشی نو دوخره احکام بده تو یا پرک د توری دو مسلمانان ودتو رسیم یا دباک مراد قرآن قریب علای چه دو قرآن دلعال پرک ودی او پرد پرک سر بملک طول مسلمانان شی او منافق و غلی پاس شی وی پوش و موسوی زمازی توبی زمنافقان و کریم زم کافر تا کافر واما مومن تا مومن واما الواۃ الواو ما غلو تا غلو ما مون ته غو پټولږی کتاب مناشطایي معنا د دا آیات دا دا کلیبه د رښنا چلیستر یوسی یانه د قران دلال بफारشی او خلق د تیرې رجالت سی حکوقت نمبر اوزی او خلق په صاف حکم بیان دي صاف دلی په بیان کی د منافق لبا چټکی غریب کی یا کاذل برکو یا صفارام دو د دو دلائرنا د تعدیر دو باق کرده او دو منافق دو خبر دو دین افسار او مثال کرده او یاکادو دو قرآن زجر ده دارنگا یاکادو د وعید دو پارده دی یا خدو هم کما یاکادو البرکو یختف افسارهم او بنیل دیلال حالوالی تیروفانتیو جی دیلال نزی پر دیکے سمانا او دا فائده او سکاری او دا اسلام فائده ای و ایمون خدر فرائیو یا امراکے راشن ما شوی نبیعو ایدو محاجر امان او که چلی دی جی آج منزلی و ایدو خو جوڑنے منزل زمان کو نیشتے دادا منافق کار دے یو شیطا آیا تو سرکنیسا اپنی زمان سی پاراؤ گو و ازا فیلهم تارو الہما ان اللہ و ال الرسول کله دې دې توای راځي دا د حکم نافذ کو یاد لږه مسله بیا نو رایتل منافقین یسدونن کسودا نو منافق اوري هغه بیا منافق دانوي چې زمامشته رایتل منافقین یسدونن دانګي دا يا ته وګورئ وا ان منكم دمن له سبت نه بازی تاسو نه پټيږي د جهاد نه قالو فینصابتكم مصیبات نکتاه په بیا کې شیطان شیطان څه تکلیف راغی نو منافق وایي قالا قد انامنا علیا خدای په کو شکورچې نه نتهلې دا به فضل ما فضل کو ولینا من الله ده فضل اطلاق کو دنیا راجي ده خیر اطلاق کو ثپا خیرت راجي ده فضل حدیث کراوی چې کله جمعات نوزي نوای الله اوستا نه فضل وغره اینه دنیا خیر واذا قضیتم الصلاه فند شروع في الارض وتقو من فضل الله ده فضل ذکر عوید. من دب جوه تی؟ ها زا من فضل ربید ده فضل ربیده اینه دنیا فائده ربیده فضل ربیده کنی؟ اینه ده ده آخر فائده نده ها زا من فضل ربیده او اسم فضل اطلاق اکثر فدنیا ربیده او ده خیر اطلاق فاخرت فا ربیده فکره رسی که تاوسط دنیا انه اللي اقول انه منافقان کالنم تکم بینکم و بین اومو ادتون جانی غیف فرض که علاکه داسی دیویشت جا رسول دیویشت گانه ناچه زماغ پلشتی کالنم تکم بینکم و بین اومو کعب داسی دیویشت بلا و سلیر آغلی و دولت را آغلی و کلاجن کوپر آغلی تاس و داسی دیویشت چیاروزمونگ استاس زفه جنگرینوه زیزه ارکڑو مان کالنم تکم بین اومو ادتون ازرکی و ای داغو پخلی و ای ازرکی و ای یا ای تنیق قد کنتمام فافود فوغن اده ها ای چه زرکی و ای ای چه ما غام را و ای ام که مکره محل مضبور در ای در راق خسرت تی ها ای چه زرکی و ای زرکی و ای بلا مال غریمت را و کاشت دار منا فتی قلما اضاء الهمشوکی ما نادالا شی لگون ای نځې روان شي او وای موږ درخري دا مشرانې د خیرات مشې تعالی واخت تعالی راکا بیا زی باغېږي وای ذات لمالهین اکله کته راشي سطي راشي پدې تا دې د سستای نه ظلم سره کوي کله چې پدې لږونې سطي راشي وګا اتمالین قام نوږيږي په ساتایخه اړو 15 جاي انا کاره ادا کنه یع په کې می با شوږي دا په مې څه نه لا هاي په کې می با دي بیا د ارباب بادشاہ ناراض دي اکبر بادشاہ حکم وکړ چې څوک ناراض شي نو لنګر نه ورډایږي وی نو لريو په راتل ته زنا رات خلک ټول خلک یہ خلک غانش نو بادشاہ وजीर تو دې دا اٹول ګینه نه راستې شو نو وजीर انکه ان دې امتحان به واف دې نه راستې به سنجین امتحان وکړئ مال چلو راځي زينته ناڅه وजीर حکومت کله دالان بادشاہ جو کړې دې لوي اٹول واګه دالان تر راځي نه راستې نه کې بس کې نه څه زين وजीर یو تانتوی و دالان ته چې دا روان ته ور وایو نو په دې باندې ته څوک په منډه لا غوښته دا زان نارافی ایماندار موږ کوي اوازه چې موږ پهارو ما وایو کوي کنه باچا دا اول نمبر دی دوی بالکل ډورهږي ادا دې مې مګې چې ته دې ویني دا نارافی انتيانوا وکشه دی دی دیو ما پهارو ما وایو کوي زړه په اغبل کالمای مخدای ورماله ورکم بیا تو کې نوې کوی زګل څه کرنو خراب و زه مې غږی مې نو هغه باید کوړی مې مې ورګه دې وایم چا نه پره اری اناځین دې مته څنګه بیان وردم مې مته طرف غورم بیان واصله ما چې در شروع کړم مې سم بوک من باندې دلګان ثاني دې مې نه وې نه ای ای په ایچا بهولې ته دې به وروسته هر او هو کېده مې پاتې درګان خوای ته اړین کیږي هر او هو کې درګان کاوی کیږي هر او چې به نو نه پوري ته ساو پاجی شه مې وړې جنګ یې نه ورکته زه یې جنګ یې نه دارځه ورکای چېب دانه چی ګرین ته یې جنګ یې چې مله ته پمنډره راایه دې مو کې کیناته ده لکه برابر کوم چې د کلام بلان شي وایدا تمالهین کام اگر زای خدا لغا په سم مو صارم او بووری وګونو دې به تاجیت مور د مطلب داړې چې دا منافق بفرای مرتبه ده کوفر ته رسید مور جباری قاصاری ان الله علا کل جن قريب الله پاجمه قدرت والا یفتافو خاتف پای په زور غرسل دا کې څکت چې دانا وای چې او څنګه غوځر وای خاتف ان اغذ بسرع سرته کفات کینداله فرادي وقالو ان تبع الهدامات وای منافقان وای کمزور مومنان وقالو ان تبع الهدامات وای دې کوم تابع شذ سنتو نته خطف مومن ار دینا بوانو لشو مونگ خلقوانی، اوسم دا خلق داباناید نتخطفو منار دینا مونگ وان یا تاز البرک و یا صف وصارم مانا اوسم وی که چلی زد سنت و متبیشم نما بمل کتبا و برباد وصاریه ایسوگ ده نوجدی که وجل خبزد اوم کنا وابین ایلی دی نو سوید پنکریه نزد پنکریه این کنا سجا دوشم او جنو سین دی د بونړي دی دا مزه د بونړي د mula banu wa fa to to adi mu taiboi yara ustaba ki wa da bounar shaneri git la ختم شو be da cyan khatam shi mu che kan khatam shi aga angrez be mane che quran ban kaw pole mul ki ayo sari wa quran wa na ga ye ta bo ta aro دا زیاانت په وواو وو باچو او علاوه څنګه دی لري یو څاوي څه وکنه کوئی دیار 42 راوکا نو دیار 42 قران وکنه باغي د الله نه برتوک نه ونفع نشي لورې دیار لا الله محمد رسول دا پرشتیا واه نو دا دیار 42 دی نو ته پدرياب د بیا دیږي نمند سپیریږي نو بده دښمن نه دیږي نو بده او حقیقت دا دې رتایي په نړۍ کې روان دی چې قرآن وای نو دا دې رتایي دي مکه یا ايها الناس غورو ربکم الذي خلقکم والذي من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض قراشا والسماء ابيناء وهمل من السماء ما فخرج بي منه د محظه د محظان گوته چلار صفای نی نو سره مقصد ته نشي راکته نو دا نو کي روکو په تور وا ان تا ته الار صفا کي چي ګوره ته به مساله بیانې خود بهان نه باظ به خلک دړي دا دړي دلي ځکه مخه بیان شي چي ستاد بیان نه پخ په خلک دړي تسمه شي يو بين المؤمنين بين الكافرين بين المنافقين نو دا مکه کو به تور ته او یا ايا ربط فاتحه سره دا اخر متبي تش ما کوي او ربتو ماخه بخصه مکه رو کو دي ډله ذکر کړي او هر ډله صفاتو ذکر کړو د مؤمنانو په ځین او نه اغه کافر دو صفاتو حق پټول او اسباب دې دایټ بندي اګمون راقي قان له صفاتنا لکه مون کي بيان شو چې ګورتاه اصل مدار قران نازل شي دې لر دې عبادت الله وشي حکمت ته پېراشت مخلوقات څو د الله عبادت وما خلق الجن والانس الا ليعبدون جن او انس دې لپاره الا ليعبدون دې لپاره یدا لا عبادت کی د مخلوق پیداشت یا عبادتونه نو مخلوقات یا عبادتونه پاره ذکر کوي دا او, او بදු اول ذکر کو ځکه دا اصل مداه چې کله تمه ختم شه نو اصل مداه شو کو او لفظ عبادت په طریقې امر ذکرته چې زمانوږه امر داده داغه د دا انبيو تقارير کې لمبه امر او ابو عبد الله داغه به ست رسالت عمر صلى الله عليه الرسولين من قبل انو اله انو لا اله الا انا فعبدون موږ د دې تشریطه یا کی کډه مفصل نه داع تفریق چې تفریق کوي لمبه د او نبیر اسلام کے حضرت معاد لے گا نواتے اول کتب بیان کے نوز دوحیدو کا نوکدی فا انہم اتعاو کدی دعو من نو بیا ورطا فرائضو خایا دانا تیز رنبین از دعا مسئلہ ہو کا از اسخات مسئلہ ہو کا رنبیر مسلمانان کا موحیدین اکا ہم ان دعویلیو چی قرآن چی کلے و مسئلہ ذکر کئی نو دعویل اثبات سنور تجیخیی یوه طریقات دلائل عقلیہ دا س دلیل دارید چې عقل منی نو اول دلیل دا ر کو بضو ربکم یوه دلیل الہی خلاقکم او بضو لانه خالقن والعبادت تكون للخالق الله پیدا یاد نو چې ته په یاد کری نو دا عبادت کوي دا عبادت معنا م څه کړي دا ادا یې کړن درین دلیل اعبدوه لأنه اللذی خلق من قبلكم عبادت سوکی والذین من قبلكم او پخوانی استاذ مشرعان پیدا کری دی درین دلیل درین دلیل اعبدوه لأنه اللذی جعل لکم الارض فراشان از مگئی فرش کری دا چاچ دلدہ بیچونا گو رولی دا سلورم دلیل والسما بنان اسمان چاتتا که آسمان نیره من در نور شعابا صدوری وید او رنابا دیش پینوه حسل و رم دلیل و انزل من سمایمان او رید برنو بو نوکی پنی سرمی قراج تازل را او بدوه لئنه خالقو کم او بدوه لئنه اللذی خلقا من قبل کم او بدوه لأنه اللذی جعل الارض فراشا او بدوه لأنه اللذی جعل السماع بنان او بدوه لأنه جعل من السماع مان فلا تجلو زیتا سمرت دلائل ہوئی چه ار دلائل قائم شو نمو الله اللہ را ند په پی او صفت لکه زیدن صلح حمار د دې سمانه هر به وقوف زیدن دغه شې ده نه کې پټول صفات کې مشابه نه دوی تو صفات کې مشابه په یو صفات کې قلا سره مشابه بل حکم ګرځي معنا ده ته چوي بابا را رسیدي مزه د فرغون بیا سپاب بابا اوري مزه د فرغون نو فَلَا تَجَلُوا لِللَّهِ نِدَّنِ سَمَانَا چه ار کل دلائل قائم شو فَلَا تَجَلُوا لِللَّهِ نِدَّنِ نمو گردوی قُلَا لَرَمِصَل او صفت که نو چه قُلَا اپا صفت که او نشتے نو اللہ تابدو مانا ادازشوان عبادت مو قویده اللہ دیو جن ابن عباس مانا کی جو او بودو وحیدی دو قُلَا ای طوب صفت او اللہ ل کلج تا بل غتاوم چې بابا رحمت شي راو راځي نو تا په عین وګورې تا خوا باندې تشکب یا او رسوم د اعلی دیند یو الله په خپل صفات کې یو غړي فلا تجلو د ندان موږ دوی الله له را صفات کې مجا به بل څوک څنګه الله دې نو دخراه په صفات لکه رسوم ایت یو څینده شپه کې او من الناس م يتخذو بنده لن الله اندادن باز دې خپل کنازګي چوي نیو د خوار غندې پس کې ویو یوحبون او حب الله پمنه کې څنګه سره مینه سره د ته اتخاذ الالات دانه ته پټول شفات په ایتوب کوي څنګه فرای چې الله سره جما مين لهغه میسر اچي داغه يې صورتي شورا سلام آیات کي راضي وقالو کله ته جهنم ته دې ارتاوي شي نه دې بچي کیږي بلتا هغه مشران به يې دې وي نو دې مشران او کشران دا ټول بچي کیږي نو قالوا قوم كياك تسمون صللا ين قلنا نبي ذوالالمبين من روي گمراو اسمى زويكم برب العالمين ثم بر afar توي په صفات کې د رب مخلوقات او یو صفات ته محبت یو صفات عجزاي لا تجلو نو دانګې په خوغونی بلڅوک موږ ورته وي بابا وایې ته ذبی دی بغیر د دا دارو سره جوړی یو استعمال د پوهه وبنيان کولی شي او یو بغیر د اسبابو کار کول دي دا ګټه کوي شاید اثر د فائدې نشي ورکولې افرا غزا ته وایي چې غو بغیر د اسبابو کل اسبابو کې سر پیدا کی نو کلام یې او غدو هو لا تجدوا له ندن لانل ادلکا شاهدت بذلك معنا راځه بندګی دا الله کوي زغرا باندې بنڅک مو ګرځوي تلایل پرې ګواهی معنا راځه ادله پرې ګواهی فلا تجدوا لله ندن وانتم تعلمون دا تعلمون یو لرا تل پوشي پدلاو دا مخه ادله چې ما بیان ترته په پوشي وانتُم تعلمون اتا سو پوشې پادللو پادللې پوشې زباده خلق موهونه کوئی ته پويږي څه پويږي ائنتُم تعلمون ما ثبقتلې تخطو شي پدې دلائلو دلائل لوارد خالق پر سوب نیشته مربي پر سوب نیشته زمکه چاند په راکړه اسمان چاندې اوچت کړه باران چاندې ورولې دلائل قائم دي نو چې دلائل قائم دي تخپوشي انه تب بغیر ځالانه بل چاته ورې د خپلې خوب صفته ورته بابا تا وای چې اصل کړه نه راځي شېلي کوو نو سلاموسي بار اور تر اور هم من خلق سماوات اور بابا تا وای چې په را کوي دي اسمانه ازمکه بابا تا ندا تپوستوم چې دا اسمان ازمکه د دې ته را کوم کې سوه دي بچیا لال کنه وانزل من لكم من السماء ما اوري دبرنوب مخلوقات ا توكاي پرے درگونی نشت الله التے الہ راہڑے نے دے حاجت تر کو لو البل سو سردا اللہ نا الہ کلا لا تجول للذین الذن چا درولے ابن ذکی دریا بنا ائیلام اللہ مشتے حاجت سرکم کے بے دلارہ ہمے یجیب المصری زادہ کل کے اج چھ گوے کرا ودت چھو سو کرن لتی جی او اللہ ائیلام اللہ ادے گئی بارہ من لتی ودے شلمی سے پارے کا پھر تا شلمی سے پارے نو رستے ائیلام اللہ حاجت واسطہ اللہ مشتے او انتن تعالی دا دلال تاقوبی جندل نتبید الله نے بلندگرده لا تجلو لبندن ولا تجلو آل حرکان مگردوی دخلائی نسل امگردوی حاجت سرکنگی بلسل نیم نسل شتے پی اصفت کی بل. انا حاجت سرکو روالشتے فلا صریخ لهم انفر یادرستے اللہ السمد یو حاجت روالے دا کول پا مختلف انوانات سر ذکر کی دا کول پا مختلف انوانات سر ذکر کی و هر رنگی که خواهی جامع میں خوش، من اندازی قذت رامیشن اصلا. تاکی هر رنگ بند رنگ که دی، هر جامع چی اغن دی، رست حسنل پی جنا. در یه دی، پا هر رنگ سره دا مسلح پا ذین کی تی صفت ما خوکل مور کن. فریادرس برسک مگر دی. حاجت سرکول والا اله برسک مگر دی. حاجت پورا کول والا سمد از اللہ دی، اغم برسک مگر دی. و انتم تعلم اتا کو شوی توحید ذکر کر د قران دا قید ده چې قران کریم کله چې دغه سړی شروع کی د وجوده اته سا چرادواله جثی د وجود انساق اتساق جثی بیا هغه مثلا مفصل روانه کی هغه پڑھی نور پسې رسالت ذکر کړي لا تجلو لن عین دن معنی لا الله نیسته نت نیسته الہ بدان نہ مالای کا و این کنتوم فیربن اکی پشکے دا کتاب نہ چمراولے په خپل بندا څومراولے ګل دا چلا ته جلو لیلان دن زمانه موخه ته جا دا نه دي ته مبا منغه بندا او د سرز سرت اتصال ته ذالک <زارك> الكتاب دار الوفیح ذالک الكتاب نزلنا علی عبدنا ذالک الكتاب دار الوفیح هغه ته اشاره ده قران دا کتاب دی چې مضمون بوزین اوول سره لګی او زره بخامخا ذکر کین و ان کنتم فی ربین مما نزلنا علی عبدنا اغه ته بنده محمد صلی الله علیه و سلم فاتو بسورت ممسلی سورت ستاوی د کلام یو ټوټه اغل زمانہ دلیل فاتو نوراوي یو دلیل په شان د قران لکه څنګه چې قران دلیلي خو چې نه فراته ضروري د پلاي نسل زکه نيسته چې قران څه په لاره کې ستاره په لاره کې زموږه په لاره کې د اسماني چټکلې او بووري نو کته کې نه لريشته بابا کولی شي فاتو بسورته ممثلي نوراوي یو کلام په شان د قران په دلیل د صداي تو چته غاځي مدعا دې کولې شي نو توم یو دلیل راهای تم بیا نو خای کنه تم مطالبه لري دا قاعده ده چې قابل سر اول په خپل مدعا دلیل ذکر کیږي چا غا ذکر کی نبیات دشمن توي خدا کنه تدلیل راهای ما قم خپل مدعا دلیل ذکر تر لیکن ته انت مخالف وای نو پکار دای که تم دلیل وخای کنا فاتو بسوره ممسي نو راوي يو حساب کلام پسند قران ها قران دلیل ذکر کړ پلو يت الله يو الله مددگار کا ساده قرای دانه کې قراني كريم مطالبه کوي فاتر اذرين يا ايو الناس كروني مت الله علیکم حل من خالق غیر اللہ اے خلقو یاد کئی دعلا نعمت کنا حل من خالق غیر اللہ بغیر دعلا نا بالمددگار شتے کتوائی تے او شتے نوغہ دلیل دانگی صورت فاطر آفیر کے دیر سمایت یو کم دیر سمایت تو گورا قل علیتم شرکا کم اللبین تڑعون من دون اللہ خبر رہا کئی دخواسرا ده صدارانو چرا مدد کوئی بیدار لانا دعایدو را مدد کوئی اگر تاسوی چرا مدد کوئی بیدار خبر را کئی قرونی ماذا خرقو من العرض او خید دنیا کیسا پیدا کری دی چې پیدا کرے دی مطالبت دری خبر را کئی حالت تاریخ خلقو علیتم ماتترونم دون اللہ ما صفات کرازی اہہ ما مانی صفات هغه تازه کرامده کوي نو صفات هغه یو کوي کرامد کوي بيدانا ما با خلق ومن ارض څه جوړ کوي دنیا کې څه پیرا کړی دي چې موږ یې ودار پیرا ام لهون شركون فسماوات وین یې د دنیا کې نه اسمان کې څه جوړ کړی ده اول دلیل یې کوي وین دلیل نڅی کوي هم اتیناهم کتابان یا مونگا تازو اللہ وحی در کرلی کتاب در کرلی تازو خصد ماسی کتاب سیما ویلی چې اولیاء کرام را مدد کیگی یا دلیل اکریو یا نکریو او اوہم آتے ناوم کتابا دلیل نکریو ہی دورلو شامل دے تازو سما وحی ده چی بابارا مدد پی چې چی را مدد پی ازا پائی موسیل گنی چاگر آرسیے پوئی گی نماتا سی دلیلو خیی ام من قبلی یا نو قران نو مکه ما دا غی په رمضان کولو دا غی په نذوالی چې کتاب نازل کړی دی ما دا په قایو ورو دي سړی تا ویانه مانی مولیا غطاسو نه مانی زمانم وی مونږه څنګه نه مون ما ته پیرانی دا قران کې دی ولسمې ځان راغشي کنه ویاو ما آګه په ګمې سره یې 556 غفات دی دغه نو مکه په سو کرما راځي تانګه تاسو کله چې پیران پیدا نو نږدې دنیا کاروبار چا کو څنګه تاسو کته وځه برولیو نه په وړي تارک په لږه رت او کته ونه چپلاو کو نو تای چې کرسی نه له سلایا او ذو هوغو ما الله تعالی کی نی اجازه چې کرسی مونږه لري شاپره یې یاره په خانی او یاره چې منځاویہ مسکري زقومنم سولاو بیا پرامد نه دا صادق دی علي دا دل اهل قران ذکر نه دي نو من تا بيان شو او بیا تاسو نه مني اول الله آيتل كرسي کافرو خدای وایي لا او دوه زوم ما نذكر اي ان هم كتابا لهم على بينه منه ما دیته سکتاب کړه له سپاغه ددې باندې ولاردې بينتين ما کتاب ورخړلې چې پاره کتاب دوی ولار دي هم الا بینه منه دوی پاره کتابان یې ولار دي ته ما ته کتاب وخاې غره اشوای دغه سنت لقمان کې الله فرمایي هاذا خلق الله یو له سمایا ته هاذا خلق دا ادا پیدائش دوارې پدې باندې څرګار سره راغی تر وا دې فاروری ما خلق الذين من دوني نو قایما سپیدا کری دي آ کسانو چې سیوا د الله نه دي اتا سه رحمت کوی فاروری ما خلق الذين تدونو من دون الله ما توخای آ تا جوچی رحمت کوی بل زالیمو نا فی ضلال مبین سرغن گمراهی سرغن خطاای سرغن دیمانه دلیل نشته اندر یادی مرو توبه دیلی الا وهب الافلین کو چو غلیل مولانا نبی تو دنیا کې به دلیل له رواني اندري وادي مرو په دلیل الا وهب الافلین کو چو غلیل خلیل ویلو چې تم خلق باندې فنا دوال غادین الله وهب الافلین نو وپی معنی تبغار ده الله بل څوک رحمت کې کله محمد صلی الله علیه وسلم په بیان کې ستا شک وي چې دیو یو الله رحمت او دا اللہ ندنشتے فاتو بی سورت ممیسلی نرالوی یوبیان پشاند قرآن کل کل رازی فاتو بی عشی سوار ممیسلی مکتے لس محلی نقالتے عشرین روڑی ہار یوار ڈالا ار یو محلی و دلیلو خاییز تاسوی و خایی دلیل تیوی و خاییز پیو بابا مردی نلوزان مردی توخیا لیکن پنجو مردی توخیا شیخ بابر مرید تو غه د ساقی شه بنده تو غه څه دلیل خو غه کنه چاغه په دې دلیل باندې راځي نو دلیل نشته بغیر د دلیل نه بغیر د الله بل الله رحمه تسعی فاتو بسورته ممسی راوی یو بیان یو کلام په شان قران قران کې کم دلیل خو وذو شوتا شوتا جمد شهید شهید منا علم راو گو رئی اغاق بالمولیان سورة انعام کے آیت یوصل یوپن رسم اتمس پارو گو رئی قم قل علم شهداء کم اللگی ریشدون راو گو رئی مولیان اغا مولیان کے بیانو کی چی اللہ دابن کری دی شهداء لتاکی شاو اللہ منا علماء خی قلدو شهداء کم شهیر آلم تاوی ایا راو گو رئی حاضر ناظر دی دا چې حاضر ناظر غنی راغی ته چغو شياسی جلیلو خی بابا وای ذمہ دار دی بابا غتله ایت د بابا هغه منځوران چې تاکه ټيلي دي د چا پوز نه شته زګنا غالي پوزول سم کی سو څنګهوری زګنا غالي سم کی سو ګوټ ده سو شل ده ودا ټول مردا نه یی دنه له تاسو مې بد باسته اگر ټول کانونه لاندې شال ګورګون یان منیان ټول ترناسته هغه سم نه کړ اته سمې شوادا کوم بیندون الله چې وا دانا نه هغه ملیان کی دي اگر هغه ری کراشی وا پیوي منت ددې روخې او ښه کاری شمه ست کارتابه کوي ست کاری شمه کارتابه ورته کوي و دای حضرت سید جندیو د دې علاقے یو درې milijon ما سره تي دي زمونږه حضرت په بیان کومه ښاړه ترجمه ویوال مونږه لږه مو کیوره شه حضرت ته توې دا کوم نيان دي او مور جان کی دي نو حضرت بو قندل موریدی خو مسلمان لئی دیا قیدې کی دي مې ټول بیان حضرت دې درې ورځې یې کې له <laughs> او واپس راځو نما ته ير ساده تیر شه ده کنه په توڅو مشکره مې همدل ته ابو سواره ټول د ګندل کوي او دا غړي خاړګي ارجات مشک نیو نه پگاه دا راځي نو کېدې پیندل اسمیله مذر له پیادا مې وایي ته نو موږ پیادا را روان غرمه وقت مې سچرا ور رسیدو واتمې نماګله موته لو alteration اشرق اشرق منتجا در اجام او که او کهی نمورتاشر واید خطاکوارتا بلند روید بلند روید اقای دامه کولا 15 شپار او کسو یو دور اونو در غیلانده نستو منگا او منگا مکین استو اقایو داملیان زر زر صدرون او آورو صدرونی چیو کولون؟ داملیان تا حیبانت کین استو شاید سادینو ماتا اتکین ما ارزان اکیرم زدیره کنز زپز مکخیل آه ا میا دوی چې څرنګه کینې مینه ز د دای چېن داړوړو اره ماینه اره میا دوی یره موږ د دمکه او تاسو دمکه یي څه خوایې کړه مساله په بیان کړي هغه د جبا د هغه وطن نو مال راځي به وایې د پاتې ما پران شروع کوم ما دلال ذکر کړ چې دا دلال جدال له اړانې څه ته الله نو سره سو وته غیر نو نو خدای دې جبلا یو الله رحمتي بغاې الله نه بل نام وکړي ما چې دا خبر وکړه خلک وای تاسو واغړو تاسو بیا نی او دې نه ما دا زمو استادان او علما دي ما دې نه زکه یو راځه چې یو راغیله منډه کړه یو لپاره څوک کې ټلاوټ ځما ساده نه څه ساده دي کوي په بل ټلاور کې جنگ شروع شي دریتنه دایو صادق دین درته غوښي زما ستولانی مغله یا غولیو کو دینه پښتو ورته ام په پخله بسو را روان دي زروس څنګه ما ته ویره ټکو دینه کار سره مهولې یزمون جنګو اتاب کې ارغم قرانو کمه تاسو نه کاند منیان واه تاسو تن کاند منیان واه یو د خپل کپی قرآن په بدلګي د خپل قرآن په بد مه ترته چې تاسو منیان دي مونږ د خلک ایمان ماليږه مونږ سره دې کوزار کې کله مڅټران دا وختو سټېشن کې پېکو شي نو سټېشن نه دیم افتار یو زیارت دې ډېر دنګ وي دی حالت لري انته دوبو مړه ناسو له لوري مټکی یاخه به دارو دې کټونه پراتو هغې په کټونه کې کیناسې را منځاوران ناسو هغه یې را مولین صاحبان راغلي دي او په دا مټکونه وړارې ایله ورته ورسټي او ټیګو ده په ما ته خبرته نه نه پتیږی شې چې دای وبوست اوس کړی ادکار یو ته پتاویو خوښو یو مونږ یو تایمه اچه راړې ما کیسه ذمہ دار نه بابا دې څه ذمہ دار ده هغه کوچا زه ټول دې ما تر ووت وی ورته کوو چې څلوې خبره هر مقدمه ذمہ دارې پوتور دیو نه ذمہ دارې نه کومه دا مليان وایته اسې شي کوې نه ښا امویان ته څه شي نه منو چې دا نغه یا نو دیمه لري او لاله جنگ ش تا ته نه و ما ته یو خدای رو دی باندې ته په وای ما هغه کې دی نه کیل ان دا دې موږ تا څو دې دا ته وای ته وای دې څاټ کې هغه کافر څاټ کې موږ چې موږ کور نه ځیږه چې هغه اور دا کافر وره لري او دا سخت دي ځنه دې <صحیح> سو جوړه کړې دې نشته نشته څنګه غل کړې ته په دې خلاصې دي صاحب بيان کوي نشته موږ ته ست دا غسو فته وايتي کولی شي نو نمونه من او خېر چې دا غسو فداي تو او دا د رامدکه دو شرم نه دا ما ذا قرقوم من الارض او هي شپراګري دنیا کې حافظ په وړاندې عارف راځي چې الله پیرا او بغیر د پهخد او بغیر د الله نبا الله مدد کې دا ساي من الارض څه پیرا کوي دنیا نا کتو اچاکشي انه ار قال فلا تجلوا لله ندن انه موږ دې الله رحمت ود شو دا اقو ارو واي اغملیان چې تاسو مرګریدي ناغملیان راغړی او غئیته او وای ودو شوا تا کوم راغړی وقل مددګاران او کوم مددګاران چې تاسو دي ا تاسو او غئیته حاجت روا وای نه هی تاواز مدد شي یو د وی این کنتم صادقین کتا سو پسره برکريشتنی ای زه کوریشا زخوان قرآن وی اینکه نشی را مدد کرده قرآن وی نشی را مدد کرده ودو من دون اللہ ملاوی من دون اللہ مناد آدار بغیر دا اللہ نا یعنی اللہ مرامدد کیجئے دیم را مدد کیجئے شکل کر ماید دون پا مناد اللہ را دیم اللہ ما بعد دون مراد نی کما بعد دون ام مراد چینو څر دي قایل دون ما قبل رمضان اما بعد وی مراد تاسو ما قبل رمضان دوی او ما بعدوم په فري کنه دا نه نه دا مان نه دا چې ایوازه او دیا رمضان کوه فنی دي پیر بابا غايا پیر بابا د رمضان شي زه کدای مه ټینګ د دمانه ما خدای وایې ته دوته امرهات په صورتي عارف نتوکه مې دې معنا وکړه انکم لقاتون الرجال شاوتم مندون النساء دې سمانه را انا دا شي وا دې لواتمنه دې او که سره د جنا نه اجازه دې مندون النساء نه دا انکم لقاتون الرجال شاوتم مندون النساء دې سمانه را مې سمانه که جنا کوينه لواتت خره ا کی وای دلوا ته کوئی وای یارانې مې راوته کنا الله الرحمن الرحیم و ان کنتم فیرب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره من مسی و ذو شوداکم من دون الله ان کو تم صادقین نوکه آیات کې چې توحید مسله بیان کړه چې ال عباد ل لله وحده اپاری پیندې دلائل ذکر کړي عبادت تفائل زکو کوي چې تاسو یې پیدا کړی دي دین دلیل عبادت تعالی زکو کوي چې مشرا نه پیدا کړی دي دین دلیل عبادت تعالی او کوي چې موږ فرش کړی را سرورم دلیل د الله عبادتو کوي اسماني چت کړي پینځم دلیل د الله عبادتو کوي باران دل اوړي نو کوم ذات کدا کارونه کوي نو هغه فریاد اوج دي کوي او هغه تا پر حاجت ايش کوي چې داور تو هیڅ بیان شاو نور په څیز غوې مصالا تراقت پیغمبر او د کتاب دا دې مصالا په دې میته د صورت کے و بیان وذلتے سالقان کا یو زاکرہ چې کریمه توحید چلا لا الہ الا الله محمد رسول الله له غوشی پیغمبر په پیغمبره کې شک کولی پیغمبر یعنی الله را ګلره نوغرا تعالی ګلره نو در عالی کې دې شي په بیان کولو شک کولی کتا سو پاغه کې شک کوي نو کوم دلیل چې نبی اسلام پېښ کړی نو دا دلیل تاسو هم پېښ کړئ څه رمبر وای الله پیدا کړي اسمانه دل کړي نو په دلیل پېښ نو تاسو دلیل پېښ کړئ پاغه خلکو چې را تاسو راه رمضان تو چا غیم ناتار کړل کنه دغه بابا به څوک را ما د شه جراو سره ما د نو دلیل سره کوي چې را راتي منا راته سورث وای هڅهلو قرانته چکله اشواده جمل شهید دا شهید وای پور دا شهیدم حاضرې پوی مراد کنه علما لکه موږ سره ته نام چه وکله تورم سند بیان کړی نو قران قاعده دا چې دا ډول سر پوتا لمن کوته داوی حکم دی نه لکه د جج مکه د قاضی مکه د په دې وډاری مدعی مداله نو چاغه دا ډول بیان واوې نو بیا دا ډول یو وی هغه ته وای ته او بل کلي هغه ته په یو غیر مسلماني نو ايته شو شي او بل مجرمي نو ايته الله سزا درکیشا ته څپانتي داغه قرانم چې مساله بیان کی نو دروازه ورکوتا هغه پھر کاي چې نو مني بیان کړه فلم تفلو ولن تفلو تاسو خداچار نشي کوري چې دا اگر تاسو رحم درکوي داږي پیش پېښي او چې لدوی نشي پېښکولې ځکه زور لغوی ټول پیران منجاوان مریدان نو دا لدوی نشي پېښکولې چې ربا بابا درا بلني درماځ کې دوه دا ویني اې چې لدوی نشي نو چې نه یې پېښورې نو تاسلا اغااب یو فرقه ته نو ځین فرقه ته آ فرقه چې رحمت الله وني آ منو دا نڅه تبل محمدان اجازه څنګه چې معنی راوړل دي ولذينا امن هغه چې ایمان دار قرآن په غوډور ربکم سره کېو دا الله عبادت وکړ امن ایمان دار قرآن په یېنا سره او عمل صالح تعالې ستو او صالح هته ما سو غهشب بزا ایدل تمانه کړئ نیک عمل اگر یې کړی شریعت کې شریعت کې دي لغنه کمل نه لري وقالږي چې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعزیري لازمه نه پخېلو پترکه <coughs> منسوب چې پیغمبر یو کار کړی دی نو دا یې کوي صلی الله علیه وسلم شامی دا پڑای لکی وطلق ما ترد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سنتن اکا فیل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن ری قدل لاغشی جی پیغمبر پی خیری دا سنتی لکا فیل لاغشی جی پیغمبر پیغمبر سنتی دا طور ایمہ پا دے متفقی ساچان متفقی پیغمبر دا جنانی نفس دعا کریو دا رضا کریو څره تنفل پجامې کړو چې دته کې د دې کاری ما او سنت دل دل کے شر کاری ذکر کړی او هر کاری سره د دنیا کے د تشوی بهات موجوده بهات راتون کې دی راځي یو یو کاری سره یو کاری په ما دا ذکر کړی دا چې تر ما تر کنه نبی صلی الله علیه وسلم سنتو که فعل ما قال النبی صلی الله علیه وسلم سنتو پیغمبر چې په خپل خبره په ترتیب دی دا ما کاثیر جو ځای خلو ک باندې چې بارا دي د مقاصد او د وسایلو وسایل چې مقصود به ذات ني ذریعہ مقصود تر لکه دوه چا شو دوه چې مقصود مده په ذریعہ د مقصود ته یره یا یاغه څنګه شو نو ابتدا په مقاصر کې بدسته او صالح کینې به راته یو ځای یو سره جوړې کوټر لاړای جوړې تمزه به ذات ني دغه مورګ ني نه دي به په خلکو کې دای شي ار مې چې ته به راځې نه نوې شي په دین کې به راځې عمر دنیا کې به راځې نه دی پیغمبر کې بیان کړی د عمر ژوند کې نو فرق خلک دای نه کوي چې مې انکار په کمشي کې به دین کې به راځې او دې کې مراد ده چې دا مقصود غلی لکه ساته دا دا ایره ثواب ده ساته نوې دا جمع ثواب ده مڅري کړې دې نو ثواب په دې مرته یو څه لیکن او سرے کتاب دی کی پخوان کتاب دی کلنو او سرے قلم پینک لی پخوانو دیتا ذرائع او په ذرائع ہوئی احتراع اقتدائی ندا داکہ ذرائع نصالح اغی عمل کوي چې تی پر عمر صلی اللہ علیہ السلام کری نو او ایر بیدتیان ہوتا چی او خطاسو خلاف تو سنت کوئی نو دا حضرتنا بعد فو صحابو تاکیسو نر آگلی چر چرته او صاحبي صلى الله عليه وسلم ته دعوي دي جمال دعا اوکه جوندي کويلي دي قات راغنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عباس سپه تمشي دعا اوکه جوندي تا نو تا وینا او جوندي جوندي نه دعا اوکه ترشته اوري الله چې جوندي حاضر وي خو هيږي په غيبي بياني شره قران کې مادي يامن صد علنا موسی اسلام نے دعا اوه جون دي دته تین اموری اوشیل شرید او غیر شرید او دائی جنتی تاویلی و حاضر تاویلی و کموڑی تاویلی اسکا غایب تاویلی حمیشہ دا مرتضی کار اشتبار اگر وڈ تیر دے صاف نکل گرد اوڑا خبر نو عمل صالح مرسا وغا شر او د آمنو سمنہ دلدین آمنو بالتوحید آمنو بطولی تعالیٰ عوض دو ربکم اغیت اشارہ دا او عمل صالح صلح پاگئی ع نو اللہ بشارت وقتی اننا لم جننات امتجی منتحد لنار زائر اللہ در خوشحالی گردی جی پاغذائی کے سرور سی فتحی چی سرور سی فتحی مغد خوشحالی شم یو چیز مکان موجود بھی نو مکان نکرد جننات امتجی منتحد لنار مکان مدل اللہ بیس تردر کئی زیم کیا غا مکان بانده تقریب نرازی بانتیا نرازی باغ دیشتی لیکن کوئی کیا بوچه شوئی دا برنا نهر اوچ شر نباغ اوچی نو زائب اخری درشی و خدای با همیشه آبادی ستجیم انتا جلنار اغبتاتی زائی شراغیل انده همیشه با قولی نو زائب دیمی اباد زائب دیم بلتا باقض رائی خیشتا بنگلی ویڈا دا قرآن کو کسی نید نو شرط دا قرآن شید کب بنگلی می را میرا کے د کو کسی کی دا قرآن کو کنیش دا قلما رزقو من آرشان آغیر کے برزق بے دا تاریخ قرآن باقی موجود بھی بعضی وقتی قرآن موجود بھی لیکن سرے پچلنے کوئی جی نو قرآن دا قرآن دا فیدہ شید وکران رنگ بیر دنیای دای چې کاراره خراخ کوي نظر ورته وړي چې راه دنیا غا ان دي دنیا غا ان او کنه ني زای بامي او خراخ همیده دغه څه چې را پیژنې که پیژنې نه نو ني شو غره زو زمامه ګره موږه هندستان ته تیریو نو موږ دلته عام اوري دلته اژمنه کې عام د معلومات کې ਜਾਣته جن دا کتابونه کې عام ورته نو عام ورته غط عام وواردت تر او پیسا دکر دوبنگی و مون تو پینزه پیسه پوکر داما بستا او توکر که بسته آمون آغدا مانا که نمونگا دارو اب عام غط واردت تر او پیسا نوستنون پا خراکنی پوی بود شیخ سنگه او خون دکر دپاس او پسته چره شی داو خون قردن نکل نمون دارو او دگی دو یو اندستانی راته نمون اقید تاوی بودا دا سنگه نغه څنګه موږ ورته ځاخه غواغلانی نه نه انفه ځل کوي نغه کومږي ماته او تاسو یوسف اما اوس موږ تاسو موږ یې د تلکان ده چې دا په لویونی دي ما غته مې د تلکان ته موای هغدا په خلک مخه انده خدایونه وایو او ما دلته راځی ته و سوکه یوسف یې ځای راځه ته زور زموږ کې شم مې مونږه د پښتنو من دا ام نو مړه دل او موږ دل نه نو موږ اجازه نو موږ پراته سم پینې هر بل څه چا چغه ادم ما یو کنه کارو چغو نو راته نو راته راځه نو ما ته یې چېل کاو تارو نو مسقام یندره چېل کاه کتابه او دا ادو کې ما دیو تارو دا ادو کې پهاسا چکه مغذي اوبه او چې تا کنه پوسټ کې مو کوي نو هغه غشي مونږ دواړو او تو به متشاهدنه نه نه دا بعد یې اوس کې مونږ لورای نه شو نو دغه مثالې د ټماټر پرنګ دابل د پکېږي زار یو نه نه سم سره نه و چې کنه ټماټر دې پکې نه کېږي منیسټرشن تورموش نو کلی ته اېته به متشابهه ده زه دا نه زه دا خبره کوي خو قرات به قرات به دا چی کتابی دي دي د یو اسمه څخه 53 غو نو مخکلي څنګه انورال مون نو دي دي نو ما تعالی مون ما ته نه غوتونه ورډي دا خلک څنګه شروع کی خپل لاره دې عالم یو پې اجنه جما کلاټوالي ته پوي کېنه قرات دې په پنیاریاں وکاله بای هغه خلکو په پلان دی می می نو طریقہ لارجهونه کېنه چې عارف کې څنګه کوينه واشنتي او خلا په دې دغه تر لږه او ته وځه دا اورب دي اکور کې قراعت دوم دي دریم شر کووي باندې باندې افرااتني نو کورو رايو خو مزري ني نو په دبا نه پریشاني ورون فيها غازو متهراتون انہوں نے کانه خلي په مطہرۃن پاک یې نه خوش اخلاقه بس ټول کثره یا څرې انوې دوږک مطہرۃن دمانه کې حیض نه وکایې دا غلطه معنی ده مطہرۃن پاک به یې ارتنه له حیض نه به توکای نه نا کاره کړی چې یو پرته راښینې پوریږي ماګنیشته مجنیشته هغه دې سره یو لاس سره پاک شي او ام السلام ونخلی بچې مرشه نو د ته حق ورته راغلی بچې څنګه یو څه د حنافسو په پارانش غنګره مړو سار کې تمود لوي بچې مرګ نو هغه حضرت ذکر وکې چې بيګا په دا نو څه وایي شه دا یې زمما خلک بچې مړو ما د سترو ماتوي حضرت دعا وکړه هدي الله والا و اولاد ورګو نیکان او ټول قرآن حافظان او قرآن دې ورځې دایشته دایشته دایشته اره کټول شل روپای ورکه اته پوسه کې تا ایشل سکرې مې چل وډوري په تاوالې کې په پیریو خپل پټوي پیدا ادا چی دا به ورول وکې په وېدا دنه کوي ا کینتاب له دې نشو درې وای نه لري وای ا مته هرته ینه به څه تلای عام ذکر تہذیب یعنی د پلی صفائی په شخصلاتی نور پایتي مرګي مې او فرازومي او کورومي په سره خپل یو یو سباتي وزمو سره کور دن نو ځکه چې حضرت لم نو الته دیا ویشارو بمبای کې او په کراچي نه یې اټو نومایو جماعت کې د قران درس ور په علي هدي سو مایه له خبرو څخه نه ویل می ولې ساتلو لري ما قرآن درس ته یو ځانو دا غواړای متبرو نو ما دې ګربت هغه ما کې راځي چې کارومې یو ځا دو په لاسو من نو ما دهن کې لې ورغو د تاسو کو منې جلاره د دې کمرې شي کولای دا په دې او کیندل څه کولای کیږي نو ما کیندل 100 یو نو لا هانت په دې کې ده خوشاله کوم سامان کیرو انو که بهتر ځای و چې سره دي نه خپي دا سرورم شر قران ذکر کوي وهم فيها خالدون راه به در درتي مکان مداري کې خو اورا بې په کې به تار ماږي ودي وي خو اني شب پات کېږي دا سرور والا دې ته اشارته كامل وایي دا کتا مثلا ومنلا او تعال الله باندې کې وړه تا دنیا کې بل چا نه اچرام دکه داوی وي چې الله تعالی مدد شي نو استاذه دا منځه دا له څه په بیان وکړ نو پدې مسکینی آیت ته اعتراض واینه كنتم فریدین مما نزلنا الاغنا پدې دا اعتراض چې دا څو قران ہوئی. دو تفسیر دی چې پدې کې الله سپکس په ځانویو د فراي شان سره په لوړ مثال پکاره دي دایې کې دوه تفسیرې یو ترسیر دیر آمون فرسیرین دا آیت جواب دے دا آغا چی قوم صورتی آنکبوتی تیر شوری چی ازا ترشیری ادارنگی صورتی حج کے و این یس لبهم الزباب شیان کمسلی و انکبوت حج او انکبوتی ترشیری چی اللہ نیسار یلی رے دماغوق و ار اتا چاړنه چارې مکنه څه شي واخینو په سشي راستې او زه دې تعلق ورستا دا دې لګل جو لګي ځاله نو کافر اعتراض وکي چې دا څنګه قرانه چې دا مچو د خبر خبرې وکړي نو الله دا یاستنه کوي ان الله لا یصہی ایذبن مسلمان حیا دته تضمین مناله حیا اصل دې ته وي چې شرم دردي نو کازه کا په دې شرم د ملامتیا نه راځي جره کدو نه کار وکم نو ملامت به شم نو پره نه ملامت کیږي دیوې نه د حیا منا ترکره شرم نه پېښدونکې وای حیا نه په سمانه ملامت یا راتله نه کار نه پېښد نو ځکه معنی کې تزمین نه او ولې دا کې حیا یان د شان سره ملامت نه شایي ورته ملامت نه دا مانا عام محسرین کئی چې دا آیت جواب دی ادھا آغئی آیتونوں چی عن قبود و حج تیسو دے فدا مانا قلاتا دا سال کاربل کئی شئی دے جواب پاکستان کی کئی بل عن قبود و بقرین مصرح نوزل شئی اللہ صاحبون شئی جواب و شک یاد معاذ اللہ دخراین ضج طالبون نقفاب ناظری باری چکه کله جنا دا په خښه نو مولیانبا را ټول جنا دې لا نو دا طالبان و دا ضروری خبره ده چې مولای نو د بل مولا طالبان و ځواب کړه دا بنوم انیار مولیان ته طالبان یو طالب ته یی زمبر پر یتړ وی چرار شروع کړو فائن فیډه د چې فائن کېله نو پهنا سره جوابو نو کین نو بنول طالب پاتې یی تا تا خو جواب دا اوس موږ ته یی پاتې نشه نام رمضان په جواب دے اځه یتړ نو په جواب خو لا چرغ نشه نو دا رابت چې دا غلط رابت دی دغه وزنه غلط ته یوخد السیاق سے باقنا غلط تے چلتا ان ترود ہو چلتا حج اجوہب دلتا پی دینکم تفسیر کہ محصورد صحابوں نے رئے مزاقینا غلط تے ابن کثیر سرورت تو اچسا تفسیر کئی کالا صدیفی تفسیری آنی بی مالک ونی بی ساری آنی من اببان وان مرہ آنی بی محصورد وان ناس من الصحابت لما برب اللہ وعليم المثلین للمنافقین یعنی قوم تعالی مسلوں کا م دا جوان دي مکه ته لوري من ټول تفسيرنده عقل مري چې پدای دا دوه سالو ده او کسایی به منا سما او ما سلام کوم کما دل له سوره نارابعان ته نمونه ته ثاني ترالته چې دا پایې به سالو ته ځای جت یعنی جواب نشي کنه نو الټه ته شروع کیږي ان او پدای هم اور تاو باران ته ځای جت دي ته حالې کوي ان الله تعالی یاد دره الله پاک نه کوئی چا مثال سفسه په کور په به نه د ماشي اد نه سپک نه پراد ا مثال سفسه په کور په به نه کوي نو په ار دې کو کی نو الله دا مثال دی نه او قران ته مثال د رحمت باران دی باران کې باج من کو نه ډوب شي او باج من کو نه سرسره شي ندان قران باج خلق फायदा اخلي کې کومه مننه واخلوې سي مسلې بیان کړه او د خلکو پر زغرا هی تبا ورباشي قران دا دي کې يزلو بي کثیران ويهدي بي کثیران لارمې په بیان قران ډېر او گمراي کې پات شي دې يزلو گمراشي چې کله کله کل قران بیان کې نو باید خلک بلا گمراشي الله کوم اول کتھے مثالو پکې کله کله ته مثالو دی انکه نو میدان ته راوځي میدان ته راوځي او خلاق وشو کی قرآن کریم کې سوره مائده ا سرور سيتو ګوري اور سرور سيتو ور اجدان کثیر منو ما پندري وکړه مې ربک جن... لا يزيد لام دي تاکید دي نون دي ما اونځله فایل دي معنا د آیات دا ولا يزيد ان